Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadin 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه alihi اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتق الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عنكم رقيب وقال يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله وقولوا قولاً سديداً اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فاز عظيماً بعدم في الحديث كتاب الله خر الهدية ج صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ نِقْفِ اللَّهُ الرَّحِيمَ يَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِلَّهِ سَغَلَا پُجَا دَان پُجَا شُكُر كَپَادَا اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَتَپَانْجَاتْكَانْ ATAS SEGALA RAHMAT TAUFIK DAN HIDAYAHNYA SERTA ATAS Kedelasan dan kesempurna agamanya ia merupakan kenikmatan sangat agung yang Allah Subhanahu wa Taala sampaikan ini semua melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kaum Muslimin bisa mengerti mana yang akhlak yang mulia dan mana yang tidak mulia, mana yang baik dan mana yang tidak baik sehingga mereka mengetahui mana yang mungkar dan mana yang ma'ruf dan demikianlah nikmat yang Allah berikan kepada kita demikian banyaknya sehingga kita tidak mungkin untuk menghitungnya. Kemudian salam-salam semoga dilipahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan kepada kita tentang sosok dai, mencontohkan sosok dai yang sempurna. Dia yang mampu bisa merubah kehidupan manusia yang sesat menjadi kehidupan manusia yang bahagia dan selamat dunia akhirat. Itulah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi al qurashi Imamnya para anbiya dan sayidnya Bani Adam adalah mencatat bagi kita semuanya bagaimana hidup sebagai seorang dai hidup dan menjadikan manhaj hidupnya dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan Allah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 108 Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi ma ana minal musyrikin katakanlah ay ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan perkataan hadhihi sabili inilah jalanku inilah jalanku inilah hidupku inilah manhaj hidupku yang aku berdakwah menuju Allah SWT Berdakwah menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu dan hujjah Dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Berlaku demikian. Berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Fa subhanallah maha suci Allah. Sungguhnya aku bukan termasuk orang yang musyrik. Sehingga dakwah merupakan bagian hidup seorang muslim. Dan dakwah merupakan tugas mulia yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarij dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Ana ad-da'wah asraf maqamat Sebagai tugas yang paling mulia, asraf makamah tael abdi. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia, hamba Allah yang paling mulia, yang Allah muliakan dalam banyak ayatnya. Qatala subhanahu wa wa rasul subhanahu asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila al aqsa bi abdihi hambani muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tugas yang paling mulia yang diemban oleh rasulullah adalah tugas dakwah tugas dakwah dalam banyak ayat di antaranya ayat yang akan saya sebutkan Bahawa manhaj hidupnya Bahawa hidupnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan demikianlah dalam amalannya pun demikian sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir masih berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujur pada hari ini insyaallah taala saya diminta untuk mengisi tentang akhlak daiyah yang diambil dari kitabnya Syekh bin Baz. Syuhabulah bin Abdullah, Syuhabulah bin Abdullah Aziz, Syuhabulaziz bin Abdullah bin Baz. Rhamah Taala yang menjulur jubah dan doa hati Allah, wa ahlak Dan memang demikianlah. Kita lihat bahawa diantara faktor penting, bahkan yang terpenting dalam keberhasilan doa adalah ahlak yang dimiliki oleh sahibud da'wah akhlak yang dimiliki oleh sahibud da'wah akhlak yang dimiliki oleh pemilik dakwah yaitu dai sehingga para ulama rahimahumullah jami'an tidak pernah bicara tentang dakwah kecuali akan menyampaikan tentang akhlak dai. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala kitabnya ini Bayanun akhlaqi was sifatillati yambaghi lidduati ayattakhallaqu biha aw ayasiru 'alayha. Bab yang menjelaskan tentang akhlak dan sifat-sifat yang seharusnya Dimiliki oleh seorang da'i Atau seharusnya seorang da'i itu Berakhlak dengannya Dan berjalan di atasnya Banyak ikhan filah Akhlak duat Bahkan ada yang bisa Membuatnya Dalam jumlah Di atas dua an Akhlak Yang semuanya diambil dalam Atau dari hadis Nabi SAW Sallallahu alaihi wa di antara orang yang banyak Bicara tangannya adalah Al-Wahab Al-Qahtan dalam kitabnya dawah Min Sahihil Bukhari Ia merupakan salah doktornya dia Tesis doktornya dia S3nya dia di Saudi Arabi Dia hanya membuatnya dari Kitab Al-Wasaya Sahih Bukhari sampai ya, dapatkan hanya dua jilid. Istimbat daripada Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak-akhlak doa lebih dari dua puluh sifat. Namun Syekh bin Bas dalam kitabnya ini hanya menyampaikan empat sifat saja. Hanya menyampaikan empat sifat asas yang harus dimiliki oleh seorang dai. Dan saya lihat cukup empat ini untuk membuat dai berhasil dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Amma akhlaqu ad sifatuhum allati yanbaghi ay yakunu 'alaiha." Allahu jalla wa 'ala fi ayatin katsiratun min kitabihil Ada bunuh dai dan sifat, sifat mereka yang harus dimiliki oleh Da'i tersebut Maka Allah telah menjelaskannya Dalam ayat yang banyak Di tempat-tempat yang terpisah Dalam kitabnya yang agung Kitabnya yang mulia Al-Quran Kata beliau al-ikhlas Pertama adalah ikhlas Kata beliau al-ikhlas fayajib 'ala ad-da'iyati an yakuna mukhlishan 'azza wa jalla la yuridu ri'an wala sum'atan wala thana'an nasi wala hamdahum Bermaksud al-ikhlas maka wajib seorang da'i itu mukhlish kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan riya' sum'ah pujian manusia dan sanjungan mereka wa ma yad'u ila allahi yuridu wajhahu azza wa jalla namun dia itu hanyalah menyeru kepada Allah berdakwah ila Allah menginginkan wajahnya Allah menginginkan keridanya Allah Subhanahu wa ta'ala kama qala ka subhanahu sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya ul sabili ad'u ila Allah Inilah jalanku. Yang aku menyuruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala 'azza wa jalla dan Allah juga berfirman wa man ahsan qaulan miman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang menyeru kepada Allah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala falayka an tukhlisha lillahi azza wa jalla maka kam wajib mukhliskannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala hada ahamu alakhlaqi hada azamu sifat an takuna fi da'watika turidu wajha allahi wad dar inilah akhlak yang paling penting inilah sifat yang paling agung yang harus kamu miliki dalam dakwah kamu Yaitu menginginkan wajah Allah dan darul akhirah Demikianlah pernyataannya Syekh bin Basrahumahullahu taala. Jadi kalau kita melihat ikan filah kepada hal ini, benar bahwa diantara faktor penting kebersaan dai kebersaan dai dalam dakwahnya adalah ikhlasnya kepada Allah subhanahuwataala. Dan harapannya mendapatkan kerjaan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak akan berhasil sedakwah Kepada Allah kecuali jika dia itu lillah Qaulan wa fi'lan Ucapan, perbuatan, kehendak dan niatnya Sebab Ad-da'wah adalah ibadah Ad-da'wah adalah ibadah dan ibadah tidak diterima tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani hanifillah seorang yang berdakwah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin berhasil. Bila tidak maka dia tidak berhasil sebab dakwah adalah ibadah. Dan syaratkan dalam ibadah adalah dua dua hal Ikhlas dan mutabah Sehingga dakwah yang tidak ikhlas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak berhasil Tidak akan berhasil Dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan siikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di Rahimahullah ta'ala Dalam kitabnya Majmu'ul fawaid Waqtinasul awabit الصفحة 17. كتب ليه؟ العبادة كلها سواء كانت باطنة كمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه ومحبة ما يحبه من الأعمال والأشخاص وتعظيم ما عظمه أو ما كانت ظاهرة كالقيام بالشرائع ظاهرة وسواء تعلقت بحقوق الله المحضة.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 dan mengagungkan apa yang Allah hendak agungkan, atau yang dia itu amalannya laman zahirah yang tampak seperti melaksanakan syariat yang yang zahir ya. dan baik berhubungan dengan hak-hak Allah murni atau berhubungan dengan hak-hak makhluknya. Semua itu harus ya. dengan ikhlas lillahi Subhanahu Wa Taala dan mutabaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni kata beliau, faman jama'a Allahu lahu aslaini, barang siapa yang Allah telah mengumpulkan padanya dua pokok ini, yaitu ikhlas dan mutab'at rasul, aflaaha wasaid. Maka dia akan beruntung dan bahagia. Wa man amran aw ahadum min huma khasira khusrana mubiina. Barang siapa yang kehilangan dua hal itu atau salah satunya saja Maka dia telah rugi dengan kerugian yang jelas Fala anfa'u lil'abdi min ja'lil ikhlasi Wal mutaba'ati Nasba'aynayhi Fi kulli ma ya'ti wa ma yadhar Wa fi kulli ma ya'kulu wa yaf'al Hatta yakuna l'ikhlasu lahu na'tan Wal mutaba'atu lahu wasfan wa tatmahilu an qalbihi jami'ul maqasid wal aghrad maka tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dari menjadikan ikhlas dan mencontoh rasul di hadap di, mat, di hadapan mata dia dalam setiap apa yang dia datang dan dia pergi yang dia tinggalkan ya. baik semua perkataan Dan perbuatan Sehingga ikhlas menjadi sifat baginya Demikian juga mutabah menjadi sifat baginya Dan menjadi kecil di hatinya Semua tujuan dan keinginan Yang bisa Menyadakan keikhlasan Ini ucapan beliau Cukup indah ya Ucapan beliau ini Kata beliau bahawa tidak ada yang bermanfaat bagi hamba kecuali ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga seorang hamba selalu berusaha bagaimana di hadapan dia itu ada dua hal ini baik dia mengamalkan satu perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan dengan apa dengan ikhlas dan mutabat Rasul demikian juga dalam bicara dan berkata. Juga harus dengan mutabaat Rasul dan ikhlas. Sehingga ikhlas menjadi sifat dia. Subhanallah. Seorang yang sudah punya ikhlas di sifatnya dia. Ini bahagia dunia akhir. Demikian juga mutabaat menjadi sifat bagi dia. Bukan lagi satu hal yang perlu dipaksa. Dan semua hal yang meniadakan ikhlas Kecil rendah di hadapan orang tersebut Dan kalau kita melihat ikhan filah kepada Ayat-ayat Al-Quran Al-Karim tentang ikhlas ini Dan memahami dengan benar Maka akan tampak bagaimana arti penting ikhlas dan kegungan ikhlas dalam keberhasilan dakwah kepada Allah s.w.t. Sampai-sampai eh, Allah menjadikan agama ini ikhlas. Dan menjadikan tidak ada agama kecuali dengan ikhlas. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat. Az-Zumar ayat 23. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu addin. Ala lillahi addinul khalis. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau kitab bil haqq. Maka sembahlah Allah dengan ikhlas dengan mengikhlaskan semua agamanya dengan Mengikhlaskan semua agamanya Menunjukkan bahawa agama adalah ikhlas Alalillahiddinul khalis Ketahuilah Bahawa Allah itu memiliki agama yang khalis Yang ikhlas Dan Allah katakan Wa ma ma'umiru illa liya'budullaha liya mukhlisan lahuddin Mukhlisinya lahuddin Dan tidaklah mereka diperintahkan Allah untuk menyembah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu Menunjukkan bahawa tidak ada agama tanpa tanpa ikhlas. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala fa man kana 'amalan shalihan wa la yastikbi 'ibadati rabbih ahad al ayat yang terakhir ayat yang 110. Barang siapa yang mengharapkan likatnya Rabb Maka beramalan yang amalan yang saleh Dan tidak menyuktikan dalam ibadah kepada Rabbinya seorang pun Sehingga khanfi Allah Tidak mungkin amalan kita dalam dakwah ini menjadi baik Tanpa ikhlas Tanpa ikhlas dan benar Sehingga Imam Al-Alamah Muhammad Al-Amin As-Shinkiti Rahimahullahu Ta'ala في كتابه الاسلام هو الدين الكامل الإسلام دين الكامل كتب اليو فقد بين القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور وما تختل واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة Minha ayakun khalas n wajhul kareem, lanahu yaqool, wma illa liyabdulillahah mukhlasinalahuddin. Kata beliau, Al Quran Al Kareem, Quran yang mulia ini telah menjelaskan bahawa amal soleh adalah sesuatu yang harus terpenuhi tiga perkara. Dan kapan hilang satu darinya Maka tidak bermanfaat Bagi pelakunya di hari kiamat nanti Di antaranya bahwa dia harus ikhlas Mengharapkan wajah Allah SWT Karena kata Allah SWT Dan tidaklah mereka diperintahkan Kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kanfilatlah kita kenal dan kita ketahui keagungan daripada ikhlas ini. Dan ikhlas tidak mungkin diwujudkan sampai seorang itu jauh daripada pengganggu yang merusaknya. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafid, Hakami Hafid Al-Hakami dalam kitabnya yang cukup terkenal Ma'arjul Qabul, ya. Jilid 1 halaman 382, kata beliau al ikhlasu huwa tasfiatul 'amali bi salihin niyati an jam'i syawaib dan makna ikhlas adalah makna ikhlas adalah membersihkan amalan mensucikan amalan dengan memperbaiki niat dengan niat yang baik memperbaiki niat dari semua cabang-cabang yang kesyirikan Sehingga kita lihat bahasanya satu amalan, walaupun dia itu benar dalam artian sesuai dengan Sunnah Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikatakan sebagai amal yang soleh sampai dia itu benar tujuan dan niatnya. Sehingga Al-Alamah Syekh Abdul Rahman Nasir Al-Sa'di Menyampaikan dalam kitabnya Aryadun Nazirah Halaman 221 Fa'akhbar anna salaha al-a'amali wa fasadaha bin niyat Bahawa Rasulullah SAW dalam hasil alam al-amalu bin niyat ya, Mengkabarkan bahawa Benar dan rusaknya amal tergantung niatnya wa annahu yahsul akan terjadi ya tau hamba akan mendapatkan hasil daripada amalan tersebut sesuai dengan niatnya. Kata dia wa anna jami' al-ibadati la diketahui bahawa semua ibadah tidak sah kecuali dengan dengan niat. kemudian kemudian mesti dengan niat tersebut ayakun alqasdu minha walgharad minha wajahallahi dan keinginan daripada amal itu adalah mengharapkan wajahnya Allah dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala wa tujuannya adalah untuk mengharapkan wajah Allah wa dan mendekatkan diri kepadanya wa talab dan mengharapkan keridhoannya wa ihtisabu dan mengharapkan pahalanya wal bima faradhahu dan melaksanakan semua kewajiban dan hal-hal yang Allah cintai kepada hambanya Banyak ikhan filah yang menunjukkan akan Pentingnya ikhlas Yang kalau kita ingin bahas juga merupakan Pembahasan yang cukup panjang Namun saya bawakan satu dalil Yang menunjukkan akan arti pentingnya ikhlas Dan kewajibannya bagi seorang da'i Yaitu bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Menggantungkan pahala dan Balasan kepada niat tersebut dan tidak melihat kepada bentuk ya. dan juga kepada keturunan dan nasab dan Allah itu hanya melihat kepada hati dan kesucian hati kata Allah subhanahu wa taala layana lillah aluhumuha wa la Walakin yanaluht taqwa minkum Allah daging-daging itu tidaklah sampai kepada Allah. Demikian juga darah-darah tersebut yang tumpahkan dalam korban akan tetapi takwa dirikalah yang sampai kepada Allah Subhanahu Sampaikan karena kita bihamdillah sudah mendekati Idul Kurban. Sehingga sampaikan ini juga untuk peringatan kepada kita semuanya Para doa dan juga para madu'uin Untuk kembali Memperbaiki keikhlasannya Kita akan menghadapi Satu ibadah besar Dalam uh, kehidupan seorang muslim Yaitu idul adha Dengan motong korban Dan korban kita itu Juga akan sampai Kecuali Kalau kita itu ikhlas Dan taqwa Ayat ini cukup jelas Bahawa Allah menyebutkan dengan jelas-jelas bahwa tidaklah bermanfaat kepada hamba Satu amalan pun Kecuali kalau Bergabung padanya ketakwaan dan ikhlas Dan Allah tidak butuh kepada ketahatan kita Dan juga tidak rugi dengan kemaksanaan yang bermaksian Man amila solihan Fali nafsih Waman asa'afa'alayha Barang saya beramah soalnya Maka dia untuk dirinya Dan barang siapa yang berbuat jahat Berbuat jelek Maka akan menimpa kepadanya juga Ya khafillah Ini yang pertama Yang syafiq alai syah bin taala Menunjukkan dengan amat tegas Bahawa ikhlas Ya merupakan perkara yang sangat penting sekali. Ya. Penting sekali dan tidak ikhlas akan membawa seorang menyimpang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya kalau kita melihat bahwa dakwah kepada Allah itu tidak akan menghasilkan hasilnya di dunia dan akhirat sampai kita itu bisa mengikhlaskan dakwah kita itu dari semua Riyah, sum'ah, bid'ah yang menisihi dakwah tersebut. Sebab dakwah adalah ibadah. Dan ibadah harus disucikan daripada lawan-lawannya. Maka berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa wa la tusyriku bihi syai'an kata beliau fal ayatu fi khulu'il a'mali llahi ta'ala wa min syawa'ibir riya'i wa ghairihi qala ta'ala kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada demikianlah kata Ibn al-Qurtubi ayat ini adalah pokok tentang keirasan niat dalam amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensucikan amalan itu daripada semua riya dan yang lain-lainnya Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاطيه ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِيَةِ جُمُهَمَدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ نِخَافُ atas segala nikmat taufik dan hidayahnya serta atas kejelasan dan kesempurna agamanya ia merupakan kenikmatan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini semua melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam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 Sebagaimana disampaikan Allah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani fa subhanallahi ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Perkataan Hadihi sabili Inilah jalanku Inilah jalanku Inilah hidupku Inilah manhat hidupku Yang aku berdakwah Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Berda'wah menuju agamanya Allah subhanahu wa ta'ala Di atas basirah Di atas ilmu dan hujjah Dan demikian juga Orang-orang yang mengikutiku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 yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Rahimahullahu ta'ala Dalam kitabnya Salih, dalam Kitabnya Miftah dari Saada Anad da'wah Asraf maqamat Sebagai Tugas yang paling mulia Asraf maqamat al-abdi kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia, hamba Allah yang paling mulia, yang Allah muliakan dalam banyak ayatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Ladhi asra bi laila min Masjidil Haram ila al Aqsa bi hambaNya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan tugas yang paling mulia yang ditempuh oleh Rasulullah adalah tugas dakwah. Tugas dakwah dalam banyak ayat.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 Mujur pada hari ini insyaallah taala saya diminta untuk mengisi tentang akhlak da'iyah yang diambil dari kitabnya Syekh bin Baz. Syekh Abdullah, uh, Abdullah bin Abdul uh, Abdullah Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala yang merdulu wajib dakwah ila Allah wa akhlak du'a Dan memang demikianlah. Kita lihat bahwa di antara faktor penting, bahkan yang terpenting, dalam keberhasilan dakwah adalah akhlak yang dimiliki oleh sahibudda'wah. Akhlak yang dimiliki oleh sahibudda'wah. Akhlak yang dimiliki oleh pemilik dakwah itu, dai. Sehingga para ulama rahimahumullahu jamian tidak pernah bicara tentang dakwah kecuali akan menyampaikan tentang akhlak da'i. Sehingga kata beliau rahimahumullahu dalam kitabnya ini. Bayanul akhlaki wa sifatillati yang bagi lidu'ati ayat takhalaqu biha awa ayasiru alaiha.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 yang semuanya diambil dalam atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang banyak bicara tangannya adalah Al Wahab Al-Qahtani dalam kitabnya Fikud Da'wah min Sahih Al-Bukhari. Iya merupakan sarjana doktornya dia, tesis doktornya dia, S3-nya dia di Saudi Arabia. Dia hanya membuatnya dari kitab al-wasaya Sahih Bukhari sampai ya, Dapatkan oleh dia 2 jilid Istimbad daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang akhlak-akhlak doa lebih dari 20 sifat Namun Syekh bin Bas dalam kitabnya ini Hanya menyampaikan 4 sifat saja Hanya menyampaikan 4 sifat asas Yang harus dimiliki oleh seorang da'i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 Kata beliau al-ikhlas fayajib 'ala ad-da'iyati ay 'azza wa jalla la yuridu ri'an wala sum'atan wala thana'an nasi wala hamdahum Pertama al-ikhlas maka wajib seorang dai itu mukhlish kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan riya sum'ah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 alayka an tukhlisha lillahi azza wa jalla maka kam wajib mu ikhlaskanha hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala hada ahamu al akhlaqi hada azamu al sifat an takuna fi da'watika turidu wajha allahi inilah dar yang paling penting inilah sifat yang paling agung yang harus kamu miliki dalam dakwah kamu iaitu menginginkan wajah Allah dan darul akhirah demikianlah pernyataannya Syekh bin Basrahihimahullah taala demikian kita melihat ikhan fillah kepada hal ini benar buah diantara faktor penting kebiasaan dai kebiasaan dai dalam dakwahnya adalah ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala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 هل 17 تجب لاس كتب لي أو كلها سواء كانت باطنة كمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه ومحبة ما يحبه من الأعمال والأسخاص وتعظيم ما عظمه أو ما كانت ظاهرة كالقيام بالشراع الظاهرة وسواء تعلقت بحقوق الله المحظة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 ini kata beliau, fa menjama Allahu lahu asla barang siapa yang Allah telah mengumpulkan padanya dua pokok ini, yaitu ikhlas dan mutabat Rasul, af lah wasaid, maka dia akan beruntung dan bahagia. W manfatoh al amran atau ahad minhuma khasira kustra namubina barang siapa yang kehilangan dua hal itu atau salah satunya saja Maka dia telah rugi dengan kerugian yang jelas Fala anfa'u lil'abdi min ja'li l'ikhlasi Wal mutaba'ati Nasba'aynayhi Fi kulli ma ya'ti wa ma yadhar Wa fi kulli ma ya'qulu wa yaf'al Hatta yakuna l'ikhlasu lahu na'tan Wal mutaba'atu lahu wasfan W Tetap hilang dari hatinya semua maksud dan keinginan yang menafikan ikhlas. Maka tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dari menjadikan ikhlas dan mencantas Rasul di, hadap, di, mat, di hadapan mata Dia dalam setiap apa yang Dia datang dan Dia pergi yang dia tinggalkan. Ya. Baik.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 Mengikhlaskan semua agamanya Menunjukkan buah agama itu ikhlas. Alalillah, diniul khalis. Kita ular, bahwa Allah itu memiliki agama yang khalis yang ikhlas. Dan Allah katakan wahai umiruillah liyabulillah liya mukhlisal lahud dini, mukhlisin lahud dini. Dan tidaklah mereka diperintahkan Allah untuk menyembah. Kecuali untuk menyembah Allah Dengan mengikhlaskan agama Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan bahawa tidak ada agama tanpa Tanpa ikhlas Demikian juga kata Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir ayat yang 110 Barang siapa yang mengharapkan Likaknya Rabb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 في كتابه الإسلام هو دين الكامل الإسلام دين الكامل كتب ليه فقد بيّن القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور وما تختلى واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة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 Daripada pengganggu yang merusaknya, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafid, Hakami Hafid Al-Hakami dalam kitabnya yang cukup terkenal Ma'arid al-Qabul, ya. jilid 1 halaman 382 kata beliau Al-Ikhlasu huwa Tasfiatul Amali bicalip niyat anjamig shawai bishirki.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 Sehingga al-alamah Syikh Abdul Rahman Nasir Al-Sa'di Menyampaikan dalam kitabnya Aryadun Nazirah Halaman 221 Fa akhbar anna salaha al-a'amali wa fasadaha bin niyat Bahawa Rasulullah SAW dalam masyarakat Al-amalu bin niyat ya, Mengkabarkan bahawa Benar dan rusaknya amal Tergantung niatnya wa annahu yahsul akan terjadi ya tau hamba akan mendapatkan hasil daripada amalan tersebut sesuai dengan niatnya. Kata beliau wa ma'lumun anna jami'al ibadati la tashih illa Jadi diketahui bahawa semua ibadah tidak sah kecuali dengan dengan niat. semalah buda kemudian mesti maka dengan niat tersebut ayakunul qasdu minha wal ghadu minha wajahallahi wa thawabah bo tujuan dan keinginan daripada amal itu adalah mengharapkan wajahnya Allah dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala wa maqsuuduhu biha wajahullah tujuannya adalah untuk mengharapkan wajah Allah Wattakarul Baillahi dan mendekatkan diri kepadanya. Watalabari Allah dan mengharapkan keridahannya. Wathisabuthabih dan mengharapkan pahalanya. Walqiyamubima farawahuahabuhullahilabdhi dan melaksanakan semua kewajiban dan hal-hal yang Allah cintai kepada hambanya.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 Walaki yana lu minkum. Allah daging-daging itu tidaklah sampai kepada Allah. Demikian juga darah-darah tersebut yang cumpakan dalam korban akan tetapi takwa diri kalian yang sampai kepada Allah Subhanahuwata'ala. Sampaikan karena kita, Bismillah, sudah mendekati id korban. Sehingga sampaikan ini juga untuk peringatan kepada kita semuanya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 bagi nafsi dan man asa'a 'alaiha barang siapa ramah saleh maka dia untuk dirinya dan barang siapa yang berbuat jahat berbuat jelek maka akan menimpa kepadanya juga Ya fillah ini yang pertama yang Syafiq al-Syeikh bin Basrahimahullah taala menunjukkan dengan amat tegas Bahawa ikhlas ya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 wa a'budullaha wala tusyriku bihi syai'an kata beliau fal fi khulu'il a'mali llahi ta'ala wa min syawa'ibir riya'i wa ghairihi ta'ala ta faman kana yarjuli qarabahu faly'mal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada demikianlah kata Ibn al-Qurtubi ayat ini adalah pokok tentang keirasan niat